Nola askiak bihurtu, nola nok bere buruaren jabi bilakatu. Hau da, nire ustez, galerarik garantzituenetarik bat. Iadanik, zure buruari galdetu diozu, nire bizian denbora baliatzen ote dut, niretzat importantea dena egiteko, edo ez ote duzu aski denborarik. Duela, ehuntabeho goita amaurte, gizon zuh batek erantzuen. Askatasunaren erreinua hasten da, nun beharrek manatutako lana gelditzen den. Beraz, antolatzen bagira gure beahak betetzeko, ahal bezain lan guti egiteko gizan, denbora gehiago pasatzen ahal dugu, askatasunaren egeinuan. Zinez egin nahi duguna hautatzen, gure baloreen arabera. Baina hori dugu egiten? Ez dakit. Hasteko, gure beahak lan gurekin betetzeko, diru gehiago behar litaike lanaren duke. Nola hori doktu? Zuzenki partekatuz, behar ba. Bakoitzak parte bera. Aipatu dudan gizona, segur zen ere demokrazia untxa ebiliko balitz, era baketsu batean merkatu ekonomia sozial bat ekarriko lukeela. kooperatiba ereduan inspiratua. Beraz, ekoizpena eta etekina zuzengi partekatuz katuz. Untxa balitz. Gauza da, gure demagograzia ez dela untxa ebilzen, eta gure gizartea ez dela antolatua denen beharrak betetzeko ahalbe zain lan guti eginez. Gure gizartea antolatua da, gehiengo handiak gutiengo batentzat lan egiteko gizan. Hau da, diru erota podere gehiena gutiren esku gelditzen da. bat Europako erdiaroan bezala. Baina bakoitzak bere honetan lan egiten duela pentsaraziz gainera. Eta salbamendu pertsonala lanaren bidez lortzen dela. Gero desberdintasun batzuk badira hala ere. Adibidez, gaur egun bizitokiz egeski alatzena jaldan. Bizi raupena luzeagoa da, bizi maila obea, baina funtsean egitura berdina da. Eta gehiengoa beti gutiengo diru eta podere dunaren eta baloreekin ibiltzen da. Hori behar da aldatu, funtsezko egitura. Eta hau ez egiten karrikan ojukatuz, podere duneri hau edo jura aldarikatuz, amoina eskatuz bezala. Ekintzak behar dira, antolatu behar da, Behahak betetzeko, beste egiturak sortzeko. Batzuk hasi dira deia, pilula gohia irentsidute. Diru egegearen egituratik eta boderedunen pentsamolde berekoi eta sunsitzairetik ateratzen ari dira. Gehiengoak segitu behar du. Iraultza egiten da gehiengoa implikatuz. Ekintzetara pasatuz eta ez debalde balde buruz burukako riskajetan. Zapal gailu elkor batio jokatu zakitzeak ez du balio. Muru bat badago, itzulikatzeko eraikitzen dira. Mujua bertan bera utziz hain zina. Orduan eta, gure gizarteuntan untan, askeak alku alko gira. Ez ez? Bai ez. aparte, uste dut frantzese estatuak, orain baino egina handiagoak egin beharko lituzkela euskarari, Eta beste hizkuntza zapaldueri bere zor historikoa ordaintzeko. Hau da, berak eragin kalteak konpontzeko.